Gabon, gabon, denoi. Gabon, gabon, melon. Larrugor jan joan zaude, gaueko beheratzi erdiak direnean. Eta dakizue, gaueko amartzi erdiak arte izango gaitu zutela gaurkoan. Zuekin, sesoritateaz, jarduteko. Eta nagizan gero, zuek ere gurekin, jarduteko. Beraz, arianari, asiko gara. Mutxon dibate eta preestatu zuen zentzumenak. Sexual Healing. Arr. Baby baby baby eta bueno ha dicho la güey Batabim, batabum. Haltuago, haltuago. Horrela ongi altan haida? Kaixo, kaixo. Eben txe, hau Bueno, izango guan, gaur gauian, bueno, arituko garela, gai diferentena... Bueno, Arirarituko gara, alde adikan larru horritanen izango dugu sexual herriaren inguruko bueno, beste tar tartere mate bueno, zalduko duguzuekin. zuekin. Asturuntan izango den ek ekitaldi programaten inguran ere izkete egingo dizuegu, e, feministaldia izan aduain zuzen. Baita ere bueno, hemen baitugu beste edukin batzuk, Eba, oien artean e, skirtin ditzen den praktika bat emakumeona. Eta horretikaren komentatu genuela, zara, baina gaur ere pixka eta erreparsatuko dugu, helen, bueno, terminoak eta berriak direnez eta behin baina goiotan ongi atoztan ez izketa egitea honen inguruan, posorire zalduko dugu zuekin. eta bakizue gurekin harremanetan jartzeko dugu entzuteko bide desberdinak dituzuela. Bai, bai, eta horien hartian badakazue melia, gemeliak ago eta alaxe da. Ru gorian arrogmail.comera iritzi idatzi dezakezute eta edozein gauza proposatu dezakezute edozein eh, <coughs> e, fantassia da kasutela e, konsulta hori da kasutela e, musika hori jarri hi zutela... Ez dakit, artikulu hau gustatu zaizu eta gurekin elkarbanatu nahi bat edo edo zarkauza horretarako dakazute larrugorrikan arroba gmail.com Libur erotiko gure bat komikiren bat, nina hubera, bai, beraz, gero, agotantuko dizeet komik horren inguruko gura berak. Oso, oso, interzen bai, beste bide bat gurekin harremaren jartzeko Facebooka dakazute, eh? Facebook! ba libro! Kaka! Nah. Largo gortian, jantzakun, oian jantzakun, largo gortian, eunda seizazpi puntu bi. Sei aspi, aspi eunda seizazpi, sazpi sei bat. Eunda seizazpi puntu bi. Yey! Yeah. Uh, yeah. Atxekin zaiteta, gure lagun izan zaitezke eta txala hondi batingo dugu. Ba! <risa> bat, esan dugu baina bueno, bat baina gai batera dira. Esker ez dut zen Entusiasmoa. Sin lotu, sin lotu. Ba. Eta beste aukera bat eguent gure web, e, gure weba duzute, eh? Web. Web, web, web, web, web, web. Chankyakun Janjakun putukon, bai, Put, putukon, eh? Ogu gelen sartuta, janjakun sartze zu, eh? Eta bertan, aukera izango zuen, entzuteko, mira, sin mas, eh? Sin mas. Gratis. Bas, de gratis. <laughs> bueno, ez dakit da, ba, de gratis. <laughs> gratis, interretapat, zeban ima duzu ebin zat, bai. Hori, bestera, bezinoi hartze bai zuen, ere, bai. Eri, bai. Eri, bai. Eri, bai. Eri, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Telefono fijoa dakagu. Fijo, da kagu. fijo, Eta... fijo dakagu fijo, la fijoa. Super, fijo. Super, super. Beraz, nahi bazute deituta gurekin itzein pixkatxo batean. Eh? Parlemoa, adeknu. Oh, oh, oh, so pues auseda, bederatzi lau iru, iru bi, bi, bi bost, bi, bost, bi, bi iru. iru. Oso erresa, bederatzi lau iru, iru, iru bi, bi, bi, bi bost, bi, bi iru. Oie. Oh, yeah. uh! Beraz, zuen, bueno, gozatxoak espero ditugu Facebookan, emailean eta leku guztietan. Day 2. I say a little prayer. Zerena Areta Franklin. E hundazazpi.b.fm La rebordian, yan kiakun errati gantzau de... eso de la rugorrichanen la rugorrichanen menche ta gau arituko gara sexual herriari liburutik beste atal batekin eta atal honi iradokionez e, hola dio izemuruak Euskal Herrián, feminismoa reputifikatuz. Medeak. Bein, Monique tik eta sanddez ze esandakoa. Eva eta lilit. Brotze haroko biamante xerebre ziren. Palestina bizi zirenak. Berei maitasuna Beremaitasuna haindartsua zen, non esaten den i biziraun izan zute izan ahalzutela bilek desertuan. Nahiz da, bien arteko baitasuna izan. Hor bertan sortua izan zen beraien erresistentzia legendarioa. Bertan garatu zen, egora horietan. Horri xa izan zen bi amante hauen historioa. La furia kesana Zikinak, mantziliatuak, erreak sutan. Sorginez, <laughs> ez barkatu printzesak Jantzitako eskaileretan Frantzioak algo diezko odeiak. Injirestiren personak karteraz. Gaur egun geu izango gara historia osoa berriatzeko dugunak. Goiz, udarako goiz oitako batian, itzi jarzigak, arkitu zuen, durango kanpokaldean, emakume euskaldun, horietako bat, baziru diena, ezpata bat e, irentxi zuela. Ni furruntabatetik ateratzen nintzen, harin nintzen. Eta manta, gorri, odolkoreko gorrizko manta bat neukan, onyutxik nengoen, Eta nire hile luzea bueno, denan hastua zegoen. Txuriek bertan e, kabiengoarute bezala. Edo bueno, behar bada hobe esan e, gauz soan zehar. E, bueno, gerratxoak egiten aritu barintza bezala. Pisek akatzen egoen. Garagarduz betea dagoen. Behi bat moduan. Eta... Ate erekin nuenean, parez ate erekin nuenean, barez pare etu batu nuen. Girol erropaz joan, egindako ie motza, kutsilla moduko Espainiak eta ari ibiliz nibiliz, txakur bat ondoan zuela. Elkarbe iratu genuen. Nik parre egin nuen, nik goiz goizertan parrezan nintzen. Eta berak bere erreprobazioa edo bere gaitxespena begiztatu zidon. Neska gaiztua esan ez bezala. Zer egiten duzu, kalera irten da, erdi bilutsik? Txorta jo duzun pinta horrekin, Txont, txorta jo berre duzun pinta horrekin. Eta, bueno, nik ez palo duen, eta nire euri doratua zela iribatean bota nuen. Parre egiten duen horrelako modeloen arteko kolisioen artean. Feminitatearen modelu hain kontra jarrietan. Nire buruari ukatu, aldetzuz, noiz, otezen, emakume horrek, izan zuen azkeneko orgasmoa, orgasmo honorietakoa, nun tontoturi geratzen zaren. Eta nire buruari zaten nire nire berean, ziuraski, inoizez. Eta, bueno, hanen ondoren berriz batu nuen, eta bererekin gurtzatu nizan berriz ere, bere espata horrek, e, bueno, baziru dien, behire begirara horrendik eta gehiago tentsatu zuela, nire begiratzean. Ez zidan begiratu ere egin, baina nire barnetik sanditu nuen, emakume horrek sutara bidali banindu bezala edo ero etxera edo konzentrazio kanporitara, segun ze mendetan aurkitu izan garen. Zaukat inungo dudarik, moralaren zaindariak, o neska iztoen zaindariak, beste emakume batzuk izan oi direla. Edo gutxienez, Ez zitu edo adoktrenatu egiten gaituztela gure kominentzia seksuala beste emakume horiek duten naren kontrako oizendadin desakatoa saten du hemen. Nire kasuan, diaitziarrek, nire beti zanaiz besteetakoa. Ia guztian. Batez ere... Nere burua beti erakutsi izan dut oso goizti, goiz, oso goizetik, edo horren dena espalditik. Naizen golfa hori. Egiten dudanaaren, egiten dudana ere. Egiten egiten duguna, egiten duguna ere, barkatu. Zaia da, zure azalean dagoen estigma hori, letra, letra eskarlatarekin igazten dena, bai, edo... Pobre, beltz, rumano... Alkoliko, drogadikto... Bolero... Edo erantzule ezarenean... Edo hobek dinak batera... Edo hobetako batzuk batera dituzunean... Letra eskarlata hori... Bueno... Daiko erresa da jartzea ez da? Askutan ere bizitza... sentitu dut... Begiratu... Zentxura hori... Nire lepo tartean ziztatuz. Nere, nere bizkarrez, noski, nere lepoan observazio bueno, korra hitzai hoiek edo ez direlako inoiz egiten arpegira. Beti lepotik, bizkarretik. Gona eh, motzegia Bularrak eh, kanbora egi. Eh, betazala uh, estridente egia. Mingaina askatu egia. Eh, alientoa etiliko egia. Eh, espresio gestuak euforiko egia. Rabia edo esponetu egia. Eta lotxa inesestente egia. Eta askotan izaten gara, bestemakumeok, bestemakume gehiten dituzten gauza desegokien... gugeu emakumeok izaten gara, askotan, beste emakumeok letra, beste emakumeok edo, letra eskarra hori jartzen dieguna. Horixe sedia, itziarrek eta, bueno, berak dio eh, bueno, behak eta hau ez dela berea baizik eta bueno, bere behak eta hau ez dela berez misoginoa um, mingarria mekanismo hau. non batzuk bihurtzen garen salatari. Egiten ditugun femenit, notasun honren aurkako mekanismo moduan edo. Niretzako Net, niretzako neko desespera da gizonezkoek beraien artean ez hainbeste eh, behatzea bata besteari. Horrelako, bueno, guk, guk emakume hautak agun Obsesio espedizio horretaz, ez? obsesio horrekin. Beraiek, e... bueno, ez dira, haini, ez dakit, bijelante edo, dirudien berak dioen Gure generokoak gure pario gerenak, ordea bai. Horregatik, eta goxo-goxoan bizirauten harina izalako, gauero eta egunero feminismoa goraipatzen dut. Eta hoizan da, bueno, medeak mugimenduari egindako introtxo bat. Medean inguruan urrengoan arituko gara. Seksual herriako tartea augustoko izan duzulakoan, eta erreflexerako tartetxea dutzi izuelakoan, hori se, gogoa edo nahi izan ezkero, idatzi eta zuen, bueno, zuen iritzia, zuen um, sentimenak, eh, esperientziak, komedatu gurekin, goan izan. Larrugorritian gaudela. Baita ere Facebookin hiratzi dezakezute. Larrugorritan, jantzakun ondaz, ondazazpi puntu dian. Eta baita ere, telefonoz. Beratzilabiru, irubi, bibost, biiru. Beratzilabiru, irubi, bibost, biiru. Eta hori xe, badak izue gaudela orte, jantzakun ere bai, zuzenean, estriminean entzuteko eskerrik asko itziar ziga, beste tarte eder honengatik Seksual herria. rugorrean ondo sentitzeko programa egitea gustatzen zaigulako Nina Simonen Feeling good Feeling good Yeah baby move your ass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 When you shine, you know how I feel, send of the pine, you know how I feel, But freedom is mine, and I know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Ah, yeah, dena? Michael, Michael Jackson eta bere birit famasoa. Michael. Hu! Hu! eta bueno, gure Michael Jackson. Fondoan dakagola, berriaz zurekin eh, konpartitu nahi dugu, eh aste buruanetan Durangoko azoka izan dugu, ez dakite aukera izan dezuten egoteko eta liburu baten berri emango dizu egu. Bere izena eh haue da, Virgenes o 500, 500 años de adoctrinamiento femenino. Me llamoste un 12, 1112. Liburu honen egilea, e, Amaia Nausia Pi Molier historielariak egin du eta Araxe dio berrian e, topatu dugun entrevistan. Beat Eta Araxe hasten da. Virgina Puta digotomiak egungo segitzen du. Bi eredu kontrajarriren arabera, eraiki izan da Andreen Izaera. Doktrina prozesu historikoa azaldu du, nauseak, liburu batean. <risa> Hori gertatzen da, norbait adoktrinatzen saiatzen garenean. aurpegian gian, pap, egiten dula. Waka, waka, taka, taka. Bueno, eta <risa> alaxia esaten dugu amasi eta amazazpigarren mendetako andreen bizimudua e, ikertzen jarraitzen du e, amaiak. Alargunei buruzko tesia osat ondu ostean, feminitatearen eraikuntzari eta emakumen doktrinatzeari buruzko lana kaleratu berri du esan bezala. Nafarroren konkistaren urte hurrena abia puntu hartuta, Eh, titulo, alen esan bezala, baina berriz errepikatuko dugu, virgenes oputas 500 años de adoctrinamiento femenino Beraz, eh, virginia laputak eh, erdibidetik gabe Puta ala virginia, zarazu ah, ah, ah. Edo tarteko zerbait badago mm, Duda, ez buruz aburuz, gaixki eh? Tarteko zerbait igual eh, ikusezina mm. Dizateke? Pubir. Eta laxia satundu, hori datesia, historian zehar, emakumeok bi ere du horien banatu, horietan banatu gaituzte, Virginia Alaputa, Maria Alaeba, e... eta bueno, Magdalena ere, esotu genezak ez, bata ideala, Andreak, nolakoa izan behar zuen, esartzen zuena. Bestea, emak aldua, idealari jarraitzen ez zioten entzat, ez zegoen erdibiri, erdibiderik ez, ez? Hau da, dikotomia, betiko dikotomia, sozial eta moral eta sartzen gara. Bai, etxarra eta ona eta kaso gor egun jarraitzen aldu. Ba, hm, mm, ez, ez ez da. da. Está equipoa ba. liburuan e, saseatu barko genuke. E, ba, berria topatzeko. Eta araxe galdetzen diote e, urrengoa. Zein gizarte aldaketa abiatu ziren afaroren konkistaren batera, konkistarekin batera? Eta Maia Kalaxe dio. Garai hartan erdiarotik aro modernora pasatzen ari ziren estatu nazioan sorrerara. Errege berriak boterea berreskuratzen eta zentralizatzen saiatzen ari ziren. Botere politikoa, militarra eta erligiozua bereganatuz. ganatuz. Eta gizartean disiplina esarriz, bai jarrera publikoan, bai pribatuetan. Horretarako familia erabilizuten, estatu txikiak balira bezala, bata ondo bazebilen, bestea ere bai. <totipatik> Puta ala pirreina. Andreen gan zein eragin izan zuen? Familiek ondo funtzionatzeko, kide bakoitzak rol batzuk bete behar zituen. Gizonak agintea izan barzuen eta emakumeak haren esanetara egon barzuen, Eta horretarako Andreak doktrina behar zituzten idealura bezalakoak izateko. Eta beraz nola eraiki zuten ideala? Posalaxe dioamaiak. Emakumei eman zieten ereduak hiru ardatz zituen. Lena kastritatea! Birgintasuna. Kastida. Sexu jokabide zuzena, eramatea. Zosen zuzena, mesedes. Bigarrena. Amatasuna. Historian zehar, inposatutako erregimen guztien diskursoa izan da emakumen funtzioa zela seme berriak ekartzera erregimenea. Hirugarrena, pokrea! Gizonaren esanetara egotea. Amen. Bazegoen azalpen mediko bat. Amazortzigarren mendera irits arte... Sineci zuten gizonek zein emakumeek zituztela pasioak, baina jainkoak gizonai arrazoitzeko gaitasuna eman ziela. Ah. Bueno, ni parentesi txiki batean nuke ez? Arrazoitzeko gaitasuna, baina arrazoitzen ez duten ere ere impulsori justifikatzen zen. No es que baiet eta, eta arrazoi kidet dañiren barko zuten banan banan, ez? Eskolaxatzeko. Claro. baina horri esker, be, eh? gizonaguen eh, arrazoitzeko gaitasunari esker, pos pasioak kontrolatzeko gai Emakumeak kaso ez. Emakumeak kontrole ziñak. Jai, jai, jai, jai, jai, jai. Mania, Kita. Kita, kaka. Kaka, kaka malo, pisa. Emakumeak ez zuten arrazaitzeko gaitasunik. Areago, Uste zuten andrazkoak biologikoki. Tentelagoak zirela. Angan, angan, gira. Na, gizonaren asia jasotzean Saba hotz bazeukan neska sortzen zen. Eta bero nahikoa bazuen mutilia? Enne. Horregatik, ah? Juan Luis Vives moralistak esan zuen. Moralista. Bero gabeziaren ondorioz, emakumea, kirtenagoa da, naturaz, naturaz,beldurtiagoa, eta gauza txikiez baino ezin arduratu! Ah. Ez detu, nire, du. Nik, nire. Tentela zirenez, eta ezin zituztenek pasioa kontrolatu, Andreak gizon bat behar zuten ondoan. Hora, ah, horain urertzen. Mm. Bestela, arriskutxuak ziren. So arriskutxuak. pilpilian zutelako. U, uh, u, uh, peligro. Gizonentzako tentazio zirelako. Uaka molek. Bueno, talaxe jarraitzen du e, entrebista, eta titxoat e, irakurri nahi zadehizu egu e, biskete, provokatzeko eta eta kaso liburu hau irakurtzeko edo ogeatzeko kuriosetetea pizteko. Eta bestela, baduzute berrian, ez dakitea bergaurkoa da noizkoa dan, bai, ez igandekoa, guzi, e, bai, abenduak e, bederatziko notizia duzute hau, eta alaxe izan da, Virgenes oputaz, 500 años de adoctrinamiento femenino. Liburua, gomendatzen du poen mendik. Eta, zenekidatzia? E, amaia, nausea, pi, me, Amaia, nausea. Ala, eskerrik asko amaia, eta aurrera. Eta, bueno, jakin, e, jarriko artikulu hau irakurrena izan eskeru, gure Facebookeko horri Beraz, hori xe, interesantea da, gaineaz, divertigarria ere bai. Bai ba, beraz, aurrea. for spell on you people be you better stop the things you do Gure nina, nina Simone Meone Simone ke Meone Meone? Mm. Meone Meone pisa Pish, pish, pish Haizue, hemen txe Gure artean Inoiz gertatu altzaizue Hortxe Goxo goxo azabetela Horso ez ditatu Goi, goi, goian, goren, gorenean, bero, bero Orgasmo batereristeko puntuan akaso. Eta... Pisa egin behar dezuteraren txentzia ziauki, emakumeak? Mm. Eta, zer txentsaz izaten da hori ba? Ba, ai, ai, ai, ai pixa ingoetela? Baina, berez ez da pixa guria izaten... Bazik eta efektu bat gukure emakumeo sexualitatean dakagun efektu bat eta efektu hori da eza, zarra ezaguttzez, izena du eskertin do eskuertin ingelesez esango zemezla i ejerekin. eta eskuertin hori eskerertin hori horren ingurun zerrait hakina izenezkero edo hori berau, Hora lortu hakin izan ezkero, gukure feisukeko horri aldean, berriz ere ipatzen dugu, badugu bideotxo bat jarrita, bai, e, ez dut segunetan e, hori e, zintzelikatu genuen. Abenduak lau? Abenduak lauean jarri genuen, zintzelik beraz begiratu, behartan dugu bideoa. Baina, bideo ekusuko ez duzuen ontzat, ba esan eskirtina, imakumeok, izaten dugun... E, Jo, onuke, mega hori dela. Hau da, e, guk ere iakulatzen dugu Gizonezkoek Gizoneskoek esperma eta espre esperma eta e, bueno, isuritzen duten bezala, guk ere emakumeoak hori xe egiten dugu, ezta ez gera bustitzen soilik eta bustitzen gara asko eta listo baizik eta bustie zaratago ere iakulatu dezakegu, ez. Ola txorrota bota. Eta txorrota hori e, botatzeari ditzen zaio eskirtina hain zuzen ere. Eta hori se... Eta hori e, emakume guztiak egiten dugu? Emakume guztiak dugu ortarako gaitasuna, noski baietz. Orgasmonako gaitasuna dugun modu erean emakume batzuek igual badute berbada flujo edo iakulaziorako bueno, kanal hori, sangrezake modu batean, irekiagoa. Eta beraz, e, bueno, badire emakume batzuko sagunak ematen dula harreman pues, e, bueno, seksual batek ikioen doren eta estimulazio nahiko eralduen doren Ba, ba, ba pixa porrosta da gaitu du dela, eh? Z eta uzutela maindiria akustibera bustilla edo hola, eh? Eta hori ez da izaten pixa, o sea, ere zen bezala baizik eta eyakulazioa placeres bustitako izara besterik ez da. Eta eta galdera bat, eta hori non dik da? Vaginatik atatzen da? Bai, azke vaginatik ah, da eta Ateratzen da vaginatik, ezta? Vaginatik. Ez, ez niku uste dut gernu ulatik ateratzen dela isuri hau. Mhm. Mm ba, gernu zulotik, e, ateratzen da, beraz zulo txorrota hori ez espero vaginatik ateratzen ikustea. Eta, bueno, bai espero zakete, ba klitoriaren eta alu zuloaren vaginaren barnean tarte horretan aurkituko duzuen Gernu puntito hortatik aterako dela txorrota da hori. Txorrota hori ateratzeko badude sistema sistemak eta horietako bat ada azaltzen duena len aipaturiko bideo horretan. Beraz, bueno, bai ezazu badatzea kombinazio dizuegu, eta ea, bueno, zuek ere izan altzarren gai edo Horixe, bueno, emateko beste bati edo ikusi eta experimentatual izanduzuen hori zuek zuen, zuen e sexu esperientzia da, ezta? Osea, pues más como bate colako gizoneskak eite duten moduan, holako iakulazio brutal bat edukitzea, ezta? Eta bueno, pues neko nuke zuen iritzia jakin, beraz, bueno, pues e gurekin lekarbanatu badakizu, non den? Betiko lekuan, largo rriteanen gemelean eta eskirdinari buruz pixka bat gehiago, lan du egun honetan, eta bueno, pues galdera baditu zu, eh? Eta esan ere, esperientzia hu bizitzeko aukerarik ez bat ezutela ere, guztu handiz plazera sentitu ezak zutela ere. Mm, eta bueno, gogan esan, emak kumeok... Eh, chaque e, bueno, kizikadura altu hoietan gabiltzenean eta pixagalia ba gaude, haude, muno da ez, pixaguri izatea, baina esango dizueu ozat, pixaguri izatea ta orgasmoa izatea aldi berean, eh hien e, posibile da, edo imposible da. Imposible eta hartzen du bueno, entzun dio dan aditu bati. Eta horixe, pixaguria dakazunean eta zure estesia goraduanean, horrek esan nahi du eskirtinaren bide horretatikan joango zinatekeela, beraz ez moztu, ez joan eta goxatzen saiatu momentu hori, eta ikusko duzu beste esperientzia bat, lortu izango duzula bueno, plazer ez betetako ekintza maitasun eta ikutu ederrauetan eskirtina zuentzako Ja pa, ta, ja, jakun. Ja, Mana bada madeena. Onartu gure irratsaioa amaitzeko 15 minutu txo. Gelditzen zaizkigu. E? Gogoratu gurekin harremanetan eh, jarrenai ezkero naiz da. Wain gurekin eh, gu entzuten eh, jarribazara Gure gemaila okazula aukeretariko bat, larrugorrikan arroba gemail puntu kom. Bertan ezak ezute, kompartitu zute nahizu guztia. Facebooken ere gure larrugorrikan bilatuta, antxe gaitu zute, e, gure artean e, komentatzeitu gauzak zintzilikatzen dugulako, eta kogoratu eundazazpi puntu bin zaudela. <tusurra> should see him anytime in any place su hiztegiaren inguruan hitze egin gaineri eta gorkoan e, bueno, zergatik ez e, beste kontzeptu berri batzuk e, zuekin zurekin konpartituko ditugu eh hauek bueno, parafilea itzei joten e, losarioa topatu dugu eta bueno, pizikiri batzuk zuekin konpartituko ditugu <tusurra> gabeko Gaueko amarrak, gabuiko amarrak. E, eta hogei ditugu paseak. Guguan izan, errepikapena hasteazkinetan ditugula orain goz. Boster didatikan sete harritako lo tarte horretan. Bueno, Onda zazpi puntu bian zuzenan entzunezkero. Bestela, bak, izue, gure programa egotzen dugu beti txaintiakun egunera. Eta baita Facebookiko orrialdean ere jartzen dugu txaintiakuneko linka zuzenean. Beraz... E, Horri se, entzuteko aukera izango duzuei, ratxailo osoa, ezberma duzue izan aukeraariko oraini arte. Eta horreko astean, hain diberti izan zen, e, jolaz ratekin joko dugu orain. Eta, hona, holaixe, joango da. Right right, bueno, dingo dugu ba, jolaz txikitsu bat. Hola sa. Asmakizunak, txokua. Kaiko nere radioa. Larrokorria. Eundazaspibuntu. Ken ken ken ken ja. I do I so all right. Like... Bueno va, ba, Estitatzen geanen prostitutekin bakarrik. No Nola duizena? E? Like like like Sollik prostitutekin estitatzen da naiz, zei zen jarriko diate listillo batzuk. Like universe, e? Zipri eunia. Ba hori, Zipria unioak bali mazarete, Zipria unioak bali mazarete. 200 helkilo! Horixe da izena. <risa> <risa> ah, beste bat, bota. Eh, Dantza erotiko batekin estitatzen ba nahi? Zain izango du jokabitorrek? Nice. Ehi? GARBIA GARBIA GARBIA GARBIA GARBIA GARBIA GARBIA GARBIA GARBIA Danza erotiko baten bidez esxita lortzen dudanean nola izena zei zen izango du jokabidea horrek hih? GARBIA <risa> GARBIA ba, <lasiedad? garrisa> <Coreophilia>! <tose> <Yeah>. <tose> Beste <risa> <risa> da, tingo deu? Bai Venga Shine, yeah, wow. You are beautiful like diamond Gogora <risa> titi <risa> Rayana, que sandu Polita zara <risa> Diamantea <risa> bezain polito Eta <risa> zarenda <risa> zarela Perfektua. Perfectua Bruta Rakata tata Eta hurrengo hititza. Eta muxuekin besteik ez na izenen eztatzen? A da mussu ez bakarrik. Musu ez bakarrik ezitatzena izenean nola du izena joka bidorrek. E Nola ez na du jokorra Hada, nix musuz bakarrik lortuko anu sitatzea. Nola daituko lidakete artista hauek? Ba, laxia bizena. Basoekzia. Uu, <risa> oh, basoekzikoa, nahi, esperaz. <risa> <risa> Eta azkena? Azkena azukin. Not a day that comes and dies. Oh, ha! Erotzen hasi behar, ratia. Eta guere bai. Guere bai. Bagoa, zeste azken hitz batekin. Bai. Eta alaxe dio. Birginekin ez ditatzen nahi zenean. Zer nahiz? Beraz, <tipa> Birgineak direnekin, ez dakitzen bat izango diren gaur egun Birgine? Edo puta? Baina virginekin bakarrik estetsen naizenean putekin ez, putenaren esan dugu hori He, zen eh, necrofilia. Tik tik dantzekin tik tik tik tik ziprionio tik tik tik tik tik tik tik tik tik Cipriano suena a zurullo. Pa, prosto. Ah, truño. Está que dos horotikoa zaiten. Bueno, ta buka. Bueno, izan daiteke ere, bai. Birginekin ezitatzena izenean beraz. Paternofilia. Paternofilia. Beraz, zan onerkogonuke lengo liburuari lotuz. Birgineak ala putak. Hala. Uh -huh. Horko gizoneskoa ze izango lerdateko beraz. Buz pues batzuk zipri eta patenofilikoak. Eta hori da. Zipri edo patenofilikoak. Ala xe dugu. Bera ere bi aukere leudeke. Iake gure, gu ere bi aukeren barrua sartua gauden. Bera ikere bi gauza hori irakete. Eta bukatzeko gukere larru gortianen musika guztoko dugunez. Musikarekin ez ditatzen garenean. Melolaknia. Yeah, gu melolakniko bete-beteak gara. Musika erailtzen dugu eta irrati erailtzen dugu. Gure pasio den sexualitatea zuekin zabaltzeko. Beraz, roda da nioa enoak, gara. <risa> Eta musika zalerotiko erotiko mm. emakume ok. garko gau ez, irumilte falta direnean. Beto bat, segun ze horlo jutan. <risa> Agorregiteko gara jareldu zaigu, laiai aguriztepena. Hori bai, feministaldia ipatu behar dugu. Bai bai, botako dugu, momentu baten. Tiztaz, tiztaz, tiztaz. Eta, laxe dugu, feministaldia donostian ospatuko dene jai aldea dugu. Noiz, noiz. Eta, ostegunak amairu hasiko da. Aste honetan, beraz. Aste honetan da. Amairu amalau eta amabostadu zutea ekitaldi gita, e, eta sehas barnikin bai hitzaldia, kontzertuak egongo dira, liburu aurkezpena, dokumentalak, la piska gainetikan, proiektuen aurkezpena, se dugu, bueno, hala xeda, bai, e, piska tola dugu neiko kompleta izango da, sarrera irekia da baina izena emateko eman beharren gaude mm. eta beraz, e, naizanez gero, hemenche dakazute hiru bueno www.feministaldia.org da horri e, bertan izango ezute kontaktuan jartzeko berrekoa. Parada. Eta, bueno, linka uz, luzatuko dizuegu Facebooken bidez ere bai, horrela, badakazu okera egiteraguan laselasai ikusteko. E, ama bostean azkeneko orduan badakit izango dela, kontzerturen bat, emakumetalderen batena, hor, gugabandiliko dira kantuz, eta unen bertan goizez, ere ongo dira oso txarla politan, ere saintsu eta arteko dela. Bai, eta alaxe... Prometitzen du, du, eh? Zoxua inguruan e, biliko dalako itzeiten, da, da mm. modelo berri bat zuen bila izarte e, bueno, honetan. Bai. Beraz, bueno, ez aldu aukera, eta behiratu bota, gure Facebooka horrealderen bidez, zalduko izun webune honetan, bestela zuzenean zuek, jo? chamestalafeministaldia.org jera Twitterren ere edo Facebooken ere badute hitz beraz ez dago gantzeko biderik Jajajankun Jajajancan ja, ja. gure ordu alde da zazpi.B <laughs> Eta bukatzeko Pink emakume esploiko yeah, sexualakin yeah. e, zikoa zaitu gu, bereai abestiarekin beraz saiatu eh, abestiarekin saiatu zazue une oro dana. alde zuten guztia nahi zuten guztia, behinta berriz da permitituko dugu gure burua tzerbatik ez gozak eh, eh, erratzen erratzen ez, naiz behinka. Hori da akatxak egin eta ikasi. Eta seksuaz gozadez agun. Seksuaz gozatu, sexuaz bizi, sexual garelako, eta politia dalako gure inguruko guztia. Musion mm. <tusik> <tusik> dibat! Datoran astelarte. Eta eskarrek asko horregontzareten guztioi. Itzela egon garamen zuekin. Beti bezala, maite duguz zuekin egote gamen. Zuen gogoaz baude. Bai Beraz, mucho handi bat eta aurrengo bastaren arte! Hazi jo, txantzakun mm -hmm. zaleok, larro horri txantzaleoku. Yeah. time